новеньку уніформу німецьких солдатів. Усі взулись чоботи, а валянки про запас поклали хто у вантажні мішки, а хто у свій ранець. Був ще й вибір. Фуфайка чи кожух? Я взяв фуфайку і ватяні штани. У кожусі при повній викладці радиста будеш неповороткий, мов годований кабан. У особистому речовому мішку було сотні три патронів до автомата, кілька гранат лимонок, бинти, дещо з медикаментів і харчі. Нам дали на п'ять днів сухарі, консерви, копчену колбасу, цукор, сіль, а також мило, плащ, намет і запасні байкові онучі та вовняні шкарпетки. Пілоти тим часом перемовлялись. У того, який розхвалював фільм, Клубочилась із рота пара. Він от душі реготав. Навіть знітився від того сміху. «Якщо не встигнемо на двадцять другу годину, примусимо кіномеханіка крутити спеціально для нас», сказав той, що сміявся. «Чув?» Штовхнув ліктами на короб. «Кіно у них у голові». «Ти мені про кіно». Які про старшину, не нагадуй, сердито відповів я. До кінця війни не піду в кінотеатр. До нас підійшов Андрій Савич. Про твої сумніви та антену я знову розмовляв з начальником радіовузла. Він попередив, щоб ти не захоплювався ніякими експериментами, якщо група хоче мати надійний радіозв'язок із центром. Зараз не хочу думати ні про які антени. Стрибаємо ж на відповів я. Майже пілоти-орієнтир знають. Поруч два невеликі озера, нагадав майор Савич. Отож, треба ще приземлитися, зібратися всім і знайти вантажі, а потім думати про вихід в ефір. Невже не могли нас десантувати в якийсь партизанський загін? з в голосі запитав я. Ще на Невському група знала про орієнтир, два озерця і що район той натиканий німецькими військовими частинами. Та все ж ця місцевість була зручна для десантування, звідти недалеко, основний район наших дій. На запитання про партизанський загін і сигнали майор Савич лише зітхнув і заговорив тихим голосом про інше. «Є сувенір! Ходімо за літак!» Ми обійшли літак і зупинились. Майор Савич дістав з польової сумки дві баклаги. «Сховай одну в упаковку рації!» «Другу вранець. Уже там, на землі. Дай усім трохи випити. Збудження буде велике, і треба вгамувати нерви. Однак тільки не в літаку!» – суворо попередив Савич. Тим часом десант запросили на борт літака. Майор попрощався з кожним, обіймаючи й тиснувші руки. «Можливо, зустрінемось там» задумливо сказав Кудрявому. Ми запалимо вогнище для вас. Та то я так, понурим голосом, відповів Савич. Та й сказаного було досить, щоб зрозуміти. У разі потреби майор теж сформує групу і полетить у ворожий тил. Він добре знає фінську, естонську і ще якісь мови народів Північної Європи. «Повертайтеся! Повертайтеся, сябри мої!» Семеро виструнчились, майор віддав честь. по хлопці заходили в літак і зупинялись біля відчинених дверей літака, щоб іще раз поглянути на цю ленінградську землю, за яку кожен уже пролив кров. Можливо, вранці дивізії і армії леєнградського фронту розпочнуть свій довгожданий генеральний наступ на війська німецької групи північ.